פרק ב' וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, וטהר האישה, ותלד בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ירחים, ולא יחלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחיימר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היהורו, ותתצב אחותו מרחוק. לדעה, מה יעשה לו? ותרד בת פרעה לרחוץ על הייאור, ונערותיה הולכות על יד הייאור. ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את אמתה, ותיקחה. ותפתח, ותרעהו את הילד. והנה נער בוכה, ותחמול עליו. ותאמר, מי ילדי העברים זה? ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך, וקראתי לך אישה מינקת מן העבריות, ותעניק לך את הילד. ותאמר לה, בת פרעה, לכי, ותלך העלמה, ותקרא את אם <עם> הילד. ותאמר לה, בת פרעה, הליכי את הילד הזה, והניקיהו לי, ואני אתן את שכרך. ותיקח האישה, הילד, ותניקהו, ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי, מכה איש עברי מאחיו, ויפנקו וכה.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 למה זה עזבתן את האיש? כי ראה לו, ויאכל לכם. ויואל משה לשבת את האיש, וייתן את ציפוריו עתו למשה. ותלד בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים. ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים.